Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 19. számú lapot húzogatását halljátok. Híreket mondunk, mégpedig balás kezdi. És az új koncepció szerint kevés, de annál erősebb hír lesz a hallgatók javaslatára. És amit találtam, pont egy olyan dolog, amire nagyon rászoktam lelkesen. Tudjátok, én ezt a hangoskönyv dolgot e, fogyasztom ezerrel. Kedvenc, egyik kedvenc íróm a Neil Gamen, aki most a audible.com szolgáltatáson keresztül egy ilyen saját kiadót hoz, virtuális kiadót hozott létre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ilyen kurált által kiválasztott e, hangoskönyveket adnak ki, amiben együtt a az általa választott íróval kitalálják, hogy kiolvassa föl, milyen legyen az artwork, tehát egy értéket is ad hozzá, nem csak a nevét ehhez a szolgáltatáshoz. És nagyon érdekes könyveket választott ki, még egyiket se vásároltam meg, de gyakorlatilag mindegyikre rá tudnék izgulni. Um, egy Robert Shackley könyvet például, meg jó felolvasókat is választott, úgyhogy um, például John Hodgman, vagy Hodgman, aki a, a, a PC figura. I'm a PC, igen. Az a PC figura. Ő, ő olvas föl. Um, szóval érdekes koncepció. Azt nyilatkozza, és miért nyilatkozná azt, hiszen üzleti érdeke fűződik hozzá, hogy ő nagyon szereti a hangos könyveket, és például a... Uh, mi a címe annak, Van egy olyan könyve, ahol úgy érzi, hogy a hangos könyv az a az az igazi változata a könyvnek. Ez a Anansi Boys, vagy mi volt a cím ennek a talán a legutolsó ilyen nagyobb könyvének. És szerintet, tehát az az a definitív változata a kiadványnak, a hangos könyv változat, mert annyira jó a felolvasó benne. És... Ezt meg kell nézni, mert az papíron sem volt rossz igazából, mert ezt szerettem. Aha. És ez nagyon fontos dolog, hogy, hogy a audible.com az itthonról, magyar címről, magyar hitelkártyával abszolút legálisan használtó szolgáltatás. Tehát így használjuk is. És úgy, nem tudom, ti biztos próbáltátok már, mert mindenkinek reklámozom, de az úgy működik, hogy havonta az ember befizet egy fix összeget, talán 15 dollárnyit lehúznak a hitelkártyáról, és cserébe kapsz egy kreditet, amit beválthatsz rengeteg könyvre. Mármint egyszerre csak egyre, de nagy hmm. kínálatból. És akkor ez egy olyan jó lendületet is ad, hogy ilyen havi rendszeres fogyasztásnál, és akkor mindig van nyáron akció, meg karácsonyi akció, ahol tudom, ilyen 4-5 dollárokért lehet jó hangos könyvet vásárolni, és akkor úgy feltankol az ember egy-egy nyaralásra, vagy, vagy olyan hónapra, ahol, ahol az az egy könyv az kevés. Ami egyébként olyan 10-20 óra szokott lenni, egy tipikus méretű könyv aki még nem próbálta volna. Szóval nem csak, hogy ha vegyetek hangos könyvet, hanem még így game is választ nektek belőle. Ennyi volt a hír. Hát és... az én hírem az az a utolsó hírnek való tévé végén, vagy tévéhíradó végén az, hogy Kapibar... Igen, hogy kölykek szürettek a Westprém állatkertben, <síns> és, és ez is ilyen hogy van egy kis csoportocska, a Wandertonic.com oldalon, akik könyveket bárkódba konvertálnak át, mm -hmm. és bárkódba, tehát ilyen QR kódba, és egész szép kis listájuk van már az Elis csodaországban, a Hackleberry Finn, Sherlock Holmes első kötete, a háború művészetét messzete szuncétól, Dante, Bronti, Mobidik. És, és ennek úgy, mi a használati esetet, tehát így? Hát én még nem nagyon tudom elképzelni, tehát úgy tudom elképzelni, hogy valaki kinyomtatja az egészet valami tapétának, mondjuk Aha. az ulics ezzel, ezzel az egész gyerekszobát ö, idillivé tudja varázsolni egy olyan gyermek számára, aki egészen egyedi poklot kapna így magának. Aha. És, és nem tudom, hát telefonnal vagy bármilyen izé, divájszal le tudod szkennelni, és akkor, akkor kapsz egy darabot a könyvből. Hogy az embereknek mennyi ideje van? <gül> Örület, és itt, hogy kik vagyunk mi? Archi, hát archiválók, mérnökök és, és könyvtári tudósok, majd is hát ezt mondják, akik, akik voltak éppen a, a tegnapi elérhető dolgokat a mai technológiával. Ö, tegnapi klasszikusokat a mai technológiával akarják mm -hmm. érhetővé tenni. Hát, ez is egy szép gondolat. Na, képzeld, tehát, el, amikor a jövőben így a archeológusok nézik, hogy, hogy mi maradt utánunk, és akkor nézik, hogy what the fuck. Hát igen, de azt hiszem, hogy hát nem tudom, de lehet, hogy, hogy a qr jobban el fog terjedni, tehát én is olykor-olykor még, még mindig bedőlök és leolvasom, de, de hát nem tudom, tehát ennyi erőben akkor a flopival is nem, arra is minden, sok minden ráfér, vagy én nem is tudom, csak Aha. legyen az olvasó. Hát igen. Minden hát esetre... ez, tény ez tényleg érdekes hír volt, köszönjük szépen. Ott van fent az egész háború és béke. <gül> Szerintem lehet, hogy, hogy nehéz, de, de előbb-utóbb meg lehet tanulni, hogy, hogy így szemmel tudják qr -kódot olvasni. Tehát lehet, hogy egy évet bele rakni, hogy így memorizáld azokat a mintákat, de... Értem, tehát a device ezt egyszerűen kell valakítanod. Így van. Metafizikaiban. Na jó. Ádám, nem került elő közbe? jó Csapó kettő. Hát, ez egy csodálatos nap. Így működik. De nem baj, tehát mindenen keresztül gázolunk, ha postagalomban kell beküldeni a mondani valódat, akkor is belerakjuk a cuccba. Hát, ha más, akkor távirat, és akkor mi felolvastatjuk, nem tudom én. De akkor távirat is hát, stílusban. Stop. igen. Ádám, akkor mond, mondd el a híredet gyorsan, amíg online vagy itt a telefonon. Ú, az online-ságnak egy nagyon, nagyon tágdefinitiójában dolgozunk, most értem. Uh, Annoying hírem egyébként, hogy a könyves blog, amit X-évig üzemeltettek az indexesek meg a, a literások, az átalakul, és nem a, a szokásos ilyen online-ból felmel, vagy offline-ból online-becs, akkor valamit csinálnak az interneten irányba indul el, hanem Print alakul a kreatív segítségével. És valamikor december elején lesz, Ja már December van. Szóval valamikor napokban lesz egy jó kis aburja holnap, Holnap, lesz. Hát akkor tök időben mondjuk mindenkinek, hogy hogy keresenek rá el, és menjenek el irodalmánokat nézni, meg tapogatni az internetről a valóságban, mondjuk. De most ezt úgy mondod, mint egy ilyen jó dolog, tehát ez így szerinted helyjön Nem vagyok benne teljesen biztos. Aha. Tök almival esik az érzésem ezzel kapcsolatban, de sem lehet, működik egyébként. Én zenésből láttam kettő ilyen magazint, az egyik a New Noise, a másik a Recorder, mind a kettőt kidobja az internetnek, hogyha egyszer lesz majd nekem is ilyen csodálatos világhálom, akkor a show be fogom írni, hogy, hogy mi a, mi a ennek két oldalnak, és mind a kettő ingyenes, nagyobb két havonta megjelenő zenei lap, és hogy teljesen jól működnek. Aha. Hát lehet, hogy nekünk is inkább azt kéne, hogy akkor ilyen, Bas kazettákra ki, kirakni a podcastot, és akkor így meg lehet rendelni, és postán kiküldjük. Uhum. -huh. És a reklám helyett. És akkor így ma kazett, az az igen. Rá, rárakni a matricát, hogy, hogy úgy látszódjon, mintha ilyen nyomtatott izé kazetta lett volna. Meghozzá egy cerkát, hogy visszatekerhetsenek az érdekesebb <gül> könyvekre. Igen. <gül> igen. Hát meg ezt szügytetjük szolgáltásként is azért visszatekerés Aha. a megfelelő pontokon. Mondjuk a bukájnál összeállunk, akkor megvannak a pontok. Meg lehet, hogy már csak ez hiányzik a tökéletes hangminőséghez, nem? Tehát, hogy... <gül> hát igen, mindenképpen ilyen F, E, vagy milyen, ja, igen, hogy, igen, hogy ez a vas felró, hogy volt ez? Ami jobb minőségű metál, metál felbíteni. Igen. <gül> igen, igen, de a volt a legjobb, csak az külön a kellett azt hiszem. Aha. Igen, igen, igen. igen. De rég kifiken lehet látni egyébként kapcsolókat az elején tök mennyi. időben igen. néztem között el, de nem mindig lebeszéltem magamat róla. Hát én meg a, majdnem elcsábultam, és így a iPhone meg iPod eszközökhöz lehet ilyen old school, ilyen boombox gettóblaster eszközt vásárva ilyen vára vehető nagy nagy magnó kinézetű <gül> dolgot. De legalább könnyű, nem? Tehát azért ma már az M nem szélesen cipel, amikor egy iPhone devicet akar használni, nem? De szerintem akkor hiteles, tehát akkor köveket beleraknék, vagy valamit, tehát nyomja akkor hát, már vállal. Hát, hát a hátára szíkszel gazdolom, itt 8-16 darab góliátelezett, <gül> de Visszatérve a könyvesblokhoz egy szép, ingyenes könyves újság szerintem az nagyon elkél. Én ilyeneket csak olyasmit látok ezek a könyvpiac, vagy valami ilyesmi, amiket különböző könyvesboltokban kap fel az ember, és, és azok nagyon tényleg a biznisz. Tehát azok a könyv terjesztői újságok, viszont ami nagyon elvész ezzel az a... Tehát azért mégiscsak egy központi blog volt, figyeltek rá, és, és kommentálni lehetett. Tehát interakciója az teljesen megszűnik, és nem tudom, hogy, hogy ez jót teszel. Hát vagy ez olvaszói levél, a... nem? Ja, értem. Ennek probléma azért a beszerzésé is, ha bele A blog beszerzés az nem volt ennyire nehéz dolog, Amennyiben például bekötötték már hozzá az internetet, mint a vágási feléhez, akkor felmentél, elolvastad, lekommentelded azt, hogy elsővel lehügyézted a pici dézét, hogy már megint marhaságot írt. És a nyelvtani hibákat kiavítottad. Igen, igen, igen, igen, és off-screws Wikipedia időzetekkel a szöveget, amiről igazából a szól addig nem addig nem a szövegben. Na mindegy, ez egyszerű volt, de mondjuk el kell menni könyvesboltba, meg minden. Hát lehet kapni máshol is, tehát nem csak könyvesbordban, egy csomó kocsmában én azt feltételezem. Tehát ezek ki lesznek téve, mint ezek a rohamok, meg ilyesmi. Én nekem inkább más a gondom a szép kiállítási újságokkal, hogy túl sok van belőle, de ehhez képest úgy, úgy valahogy mégis az van az emberben, hogy az újsággal most mit csinálják, Tehát mit csinálják egy, egy, egy holmival, vagy egy mozgóvilággal, vagy, vagy bármivel? Aha. Én most, hogy repülni kellett hosszabb ideig, vásároltam pár újságot, és akkor mindig, amikor elolvastók, ott hagytam az ebbe, mert nem akartam magammal vinni tovább az újságot, de ahhoz meg drága nem, hogy így eldobja az ember. De egy szép újságot nem szívesen dobsz ki, tárolni Érszem. meg, tehát, tehát újságot, aztán végképp, tehát én egy-két ilyen évfolyam újságot tárolok, meg ilyen vastagabbakat, de borzasztó gyorsan fogyaszt fogy el, de kidobni se lehet őket. <gül> tehát túl szépek de so az, de csak kidobja. Sokat gyakrabban olvasok újra könyvet, mint, mint olvasok új újsegcik, mondjuk. Az újsegcik akkor kerül, mondjuk nekem először. máskor, hogyha hivatkozni kell valamire korábbi. Ha, és De az a én... olvasunk már egy jó kis 99-es, nem tudom én, trét, az úgy ritkán lehetődik fel az emberben. De a könyvesblog bejegyzéseket azért így linkelget az ember, főleg, ha emlékszik rá, ugye most is megtörtént a még tudják elrönteni az olvasomány élvényt? című szervezet, hogy egy hivatkozóra. És akkor ez, ha nem is olvasod újra, de, de most ezt hogy oldod meg papírre, pülőt, ajtókat az oldalából, aztán. A hát, jövőben úgy lesz, hogy ha nem voltál lúzer, és jártál kocsmában vagy könyvesboltban abban a, nem tudom, abban a két hónapban, akkor vedd le a polcra a könyvesboltban, nem tudom, hogy 2011. decemberi számát, és, és ott van benne a nézed meg fel ezt vagy beszkennénk is PDF-eket, fogunk még mások körbe küldött ingatkozás helyett. Lehetne ebből egy blogot csinálni, nem ahogy be beszkennénk azokat az oldalakat, és mindig egy bejegyzés. Uh -huh. Arra, arra emlékszem, a The Daily kiadt? Igen, igen. Az idős rendes képviseltemnek az ipad online lapja. Fizetős, és, fizetős lap. Fizetős lapja, igen, de úgy volt megoldva, hogy a a el lehet térni az internetről, csak nem volt soha kint a link hozzá. De haverral meg lehetett osztani, mert hát a előfizető is. És pillanatok alatt megjött, megjöntek azok a tamberek, amilyen, mint tartalom érdekéle, megosztották a link, teljes lapszámot amúgy. Aha, aha, aha. ha tennyit erről. Hát, igen. Azért furcsa, hogy vannak emberek, akik most azzal foglalatoskodnak, hogy a teljes Ludas matyi évfolyamokat beszkennelve elérhetővé tegyék az interneten, és mások pedig igazából éppen vanulnak vissza abba a térbe, amit ezek szinte Ludas üresen hagyott. Simán lehet, hogy többként van benne, tényleg. Az emberek nem annyira akarnak hirdetni egy blogon, mint amin akarnak hirdetni színes magazinban. De, de van a két eint, tényleg. Na, hát akkor egy, egy év múlva visszatérünk rá. Tényleg. Én a mi habogni próbáltam, és sikerült is, és a lényeg az, hogy tök jó, hogy lesz egy szép újság, de tök szar, hogy egy, egy könyves blog eltönik. Tehát, hogy ez az a kettő számomra nem meg alá, szomorúak vagyunk. De, majd, de olvastam egyébként blogot erről, vagy hát igen, pont Lobó írta, hogy ez, ez, ez fájdalmas, hogy egyfajta, tehát, hogy egyfajta feladása valamiféle újságírói szállásnak, szemeletnek az internetot. De hát ez szerintem következő alkalommal is visszatérhetünk rá, amikor kijött az első szem, és már valamiféle visszajelzés kaptunk. Még... A másik kirányban valamiért értek egyet, amit lobólyottuk, hogy ezt tényleg jövő nézzük majd meg. És akkor ő is itt lesz, lehet vitatkozni vele. Pláne, igen. Viszont akkor fussunk is át abba, hogy ki mit olvasott, amíg még nem omlik össze teljesen az internet. Ami pedig ugye még atomtámadás esetén is kéne, hogy működjön. Nem tudom, Ádám nálad mi történhetett. az internet úgy általában működik atomtámadás esetén. Azt senki nem garantálta, hogy nekem is menni fog. <gül> Figyelj, és láttál valami nagy villanást? Vagy? Nem, szokatlan költ van igazából, de hát az így annál aztán, hogy többet nem bírnia. Az egy ilyen steampunk internet akkor kint a ködös London. El elment inni az, aki tekeri a kereket, hogy hagyja a Igen, igen, igen. Na mondjad akkor, Gabi te a könnyű. Ö, jó, tehát annyi, hogy ugye a Pelevin könyvet kezdtem el múltkor olvasni, de aztán most annyi helyen ö, voltam, meg ö, utazgattam. Nem így, csak kb. ilyen 30-40 km-es kör kell elképzelni, tehát Koráncsemnyú, egy másik kontinens. De valahogy úgy sikerült, hogy mindig valahol ott hagytam egy könyvet, és akkor az új helyen pedig levettem egy másikat. És így sikerült a családom látogatása során Gödöllön a Kísértett Házat amit Csak így leemeltem a polcra, és rájöttem, hogy, mert nem voltam a Pelevin, hogy ezt nagyon régen olvastam, és hogy ideje leporolni, és egy nagyon-nagyon kellemes, hiszen korrekt kis könyv volt. Nagyon furcsa volt a kézbe venni valami olyan könyvet, aminek a hátuljára az volt írva, hogy 450 forint, és ezzel el volt ragasztva ilyen klasszikus árazógéppel gyártótárcinkkel, vagy 150, mert hogy vettem, és egy iszonyú kellemes, gyönyörűen gombolyodó, göndörödő mese, mesélő, nem és nem tudtam, nem, nem kihagyni azt, hogy nagyon nagyon emlékeztetett a száz év magány ilyen év generációkon család családtörténetére. Ugye ez csilei családról szól, és Isabelle Allende, aki a szalvador Allende-nek a rokona, de már nem is tudom, hogy pontosan milyen viszonyban, tehát valami második ö, ág. És ö, tehát ugyanaz a dél-amerikainak mondom így, de csak azért, mert tényleg emlékeztet a markezi mágikus realizmusra, tehát itt is megjelennek ezek az elemek, amikre <coughs> igazából nem lehet a való világban ö, magyarázatot kapni, például tárgyak mozgatása, szelleme, kiostások, amelyek ott úgy tűnik, hogy teljesen helyén valók. Tehát lehet, hogy ez nem mágikus realizmus, hanem egyszer dél-amerikai realizmus, ami más dél-amerikai íróknál is így megfigyelhető. Szóval ez egy nagyon kellemes uh, polcról véletlenül levet könyv volt, és a másik az pedig az Éhezők viadala, amely szintén így sikerült, bementem a klasszikus könyvbeszerző helyeim egyikére, a, a könyvsiker az a Westendójában, és egy megrég könyvet akartam megvenni, de nem volt bent és Azon a polcon viszont ott volt az Éhezők viadala három kötete, és le is vettem az első részt, és aznap este be is pusziltam az egészet, Magyarul, és el is, is magamot, hogy most ez annyira nekem nem az én szívem csúcske könyv, azért vissza fogom vinni és megveszem a következő részt, meg a következőt. És ma vittem vissza a könyvet, hogy kivegyem a második részt a futótűz, és képzétek el, mi történt, hogy ö, ö, úgy vitték el, hogy amikor oda mentem a pénztárhoz, ad, le, kerestem a polcon, akkor oda mentem a pénztároz leadni az első kötetet és láttam, hogy ott van a polcom, vagy tehát a pénztáros asztalán. És kiderült, hogy előttem levő el, vásárló, egy srác, konkrétan leemelte az orrom előtt, oda a pénztárhoz, majd amikor megtudta, hogy ott nem lehet kártyába fizetni, meg kellett, hogy tegyék neki félre, és szépen kiment felvetni még egy kis pénzt. És én ott végigvártam, amíg mert természetesen már be volt ütve az összeg, tehát még csak mégis kellett, még kellett várnom, amíg ez a gyerek visszajön a pénzzel, és kifizeti azt a könyvet, amilyen én be és a könyv hát, hát nem tudom, valami én azt hiszek abban, hogy a kvantum, a kvantum egyszerűen okozott valami eltérés az atomjaiban. Én nagyon figyeltem rá, tehát megfigyelőként néztem erősen. Csópa ilyen könyvet. Kiderült, hogy még az első kötetet is most vittem, mert elég időm volt végignézni a kis kúpacát, tehát az éhezők viadalát, a tüzet valamint a vándorsolyom kis, kisasszony, meg egy, egy Martin könyvet nem tudom már melyik. Lehet, hogy hallgató. Igen, Abszolút nem érdemes Igen, érdekesek voltak, azért most végül is egy Újabb könyvet kezdtem el, amit szintén ebből a könyvesboltból szereztem be, ez a Napok Romjai Akazói Sigurótól, akiről már áradoztam, és ez, a, ez az, ami már filmen is megjelent, de még magát a könyvet eredetiben nem, nem olvastam. De mondd már el, hogy az éhezők viadala az értékeljéd. Szerinted az mennyire értékeli, hogy, hogy leültem hétkor, és 1re befejeztem. Hát nem tudom, hogy mi lett volna az alternatíva. Mással Én... már el tudod, még gondolj bele. Hát nem, tehát igen, ez a visszajes dolog, hogy rendkívül szórakoztató volt, tehát hogy abszolút vitt magával a történet, és nem éreztem sem sekiesnek, sem pedig leegyszerűsítettnek, tehát elég gazdagnak. Ettől függetlenül, amikor abbahagytam, akkor úgy éreztem, hogy folytatni kell, de nem, nem, nem kötöttem az első könyvhez annyira, hogy ezt a polcamon akartam tudni, vagy a birtokomban. Nem tudom, hogy miért volt ez, és, és nem igazán ismerem ezt a fiatal felnőtt ö, kategóriát, tehát nem tudom, hogy mi, milyen olyan elemei vannak ennek a regénynek, ami aztán rendszeresen <gül> megjelenik ezekben a könyvekben, tehát hogy a szerelmiszer az oké, okay, de hogy ez a fajta diktatórikus rendszer az mennyire jellemző, amelyben az új generáció hoz valami lehetőséget a változásra, tehát hogy ez valójában jelente valami sablonos ö, elemet, nem tudom. De szerintem egy igen jól sikerült darab. És akkor megyünk együtt, mikor így a mozikba jön ki a film, és így beöltözünk, tudjátok? Mm, azt a most kell hogy minek kell haz Azt nem tudom már. Hát kitaláljuk. Hát szóval voltam. voltak abban szép ruhák, tehát amikor például voltak ezek az öltöztetős jelenetek, akkor, akkor úgy éreztem, hogy ez egy kicsit ilyen tehát itt már én a, én a nem a fiatal felnőttként olvasom, hanem az öreg felnőttként, és hogy szebbnél szebb mindenféle cuccok felpróbálgatása a ez, ez ennek nem vagyok a célcsoportja, de hogy ez, ez valahogyan kiszámítottam van benne, hogy el szeretni fogják. És alapvetően tényleg egy ilyen szórakoztató, sodrólendületű és, és, és érzelmekben gazdag könyv volt, nem, nem éreztem, tehát nem volt elég mély nekem, vagy nem is tudom, nem ütött meg annyira. Tehát végül voltak egy kaland. Aha, egyébként a, én még a... a második részt, meg a harmadikat ha nem olvastam rá. megint borzasztó visszhang volt. Így megy ez ma az interneten. Hát még ott lennék? Köszönjük akkor Umberto eco ha, ha, ha, ez olyan irodalmi vicc. Sajnálom, este van. Jaj, te jó Isten! Ádám, amíg még van kredit a Skype kreditben, mondta is így a könyvélményt. Még, még felépülök, illetve azon gondolkodom, hogy hogy még egy kévenget tud rakni a szerencsétlenen hogy még rosszul legyen. De mindegyek, amit a következő adásban elsőtöm. Szóval én meg a, a Redi Premium után elkezdtem a lelőképét olvasni, vagy nem szerintem a előképe. Ez a Worm című Bark Fabi regény, ami a fickónak aztán az első közete és voltak utolsó ismert lehet, megjelent még tőle valami. Mindenesetre az a mert belőlebb futott szervű. Ilyen nagyon 11598-as holnap pedig meg lehet találni az interneten a sff.net per people fel Fabim. Éppen csak tíjdelénk az URL-ben holnapon. És egy nagyon furcsa regény. 97-ben jelent meg először, dotcom a legelején vagyunk, és ez ott érződik a szövegen, hogy még mindent el kell magyarázni. Meg, meg még nagyon sokat hivatkoznak a, a különböző ilyen zsargonfájlos uh, régi hekker kiférzésekre, a Heisenberg, meg Zsöldinberg, meg ilyen, ilyenekkel dobálódnak, és, és iszlétosan érződik az, hogy bár csak tizen pár éves az a regény, de, de nem arról az internet, mi ismerjünk. Az a láttér hogy egy ö, nagy programozó zseni az, ö, az csinál egy játékot. Hát egyébként el van rajta az a játék, hogy meg is kell találni erre az első, első száz oldal. És én különböző mindenféle bagvadászat, vagy vírusok emberek, vagy ilyenek erednek a nyomába. És, és kidülődik ez a játék, ez, ez több játékból áll össze. És a, az internetes ilyen múd szöveges szerepjátékokat egyrészt köti össze, másrészt a virtuális valósággá. És ebben bolyonganak, és innentől kezdve az a, az a vicc, hogy van egy, egy olyan száll, amikor a jövőben vagyunk, vagy a 97-nek a jövőjében vagyunk. Emberek ülnek a számítógépedék előtt, várják a, a Windows-nak a a az átmenetett új, az új kiadását, meg ott elmennek Devco-ra, hogy hackerekkel beszéljösenek, vagy ilyesmi. És van egy másik száll, amikor pedig inkarakter vannak különböző módokban, és az, hogy az hogy egy félfantazi regény benne. Baromira szórakoztató, nagyon első regény, és nagyon nem lett se egy egy Ilyen egyszerentes szoktam látni meg centes e-bookson. Viszont érdemes rendben hát az ember el tud tekinteni a tényleg időnként sütalkor, akkor abszolút játéka az internet az őt szeretjárt szó otthon levő embereknek. Fölvettem a listámat. Okay. És tényleg ezt a klasszikus módot neveníti fel? Abszolút, abszolút. van vannak ilyen, uh, ilyen teljesen budos részek, hogy beköszönnek, ó, megjöttek a nyugik, ja, itt azt kell még csinálni, írd azt a parancsot, hogy. Aztán, aztán átvált a narráció, vagy egyébként sokkal folyamatosabb, mert sokkal fontos idegényesebbre. De, de kiveszélnek de folyamatosan a, a karakterek a terminálabbakból, a irányítóik van a regényből kb. Aha, ez, ez nagyon szórakoztatónak tűnik, tehát ez a rétegzettség. Uh -huh. Üh, teljesen jó volt volna, hogyha ha kicsit uh, kicsit. Ha a első gyerek, regény. Úgy, Aha. Igen, I -i így most uh, ez a guilty pleasure kategória. Én amúgy nagyon szeretem. Aha. Jó van, és akkor én jövök, viszont én most nem fogok ajánlani, hanem nem ajánlok egy könyvet. Mit szóltok hozzá? Hú, ez valami úgy, ez még nem csináltunk szerintem. De volt már. Balázs a mártírunk. <laughs> ez most tök, tök jó könyvnek ígérkezett. Az a cím, hogy Things I've Learned From Women Who Dumped Me. Lefordítani akarjuk, az valami, és hogy mit tanultam azoktól a hölgyektől, akik kidobtak engem, vagy hogy mondják ezt, nem is több romantikus irodalmat kéne olvasnom, hogy ezt szépen meg tudjam fogalmazni. Minden esetre egy ilyen vicces, komoly, félig komoly eszélygyűjtemény különböző ilyen híres emberektől, amiben beszámolnak arról, illetve jelent arról, hogy ugye, hogy dobták őket a csajok, és abból mit tanultak. És akkor ilyen nevek vannak, hogy a Nick Hornby, akitől pedig eddig csak szórakoztató dolgokat olvastam, aztán ott a Stephen Colbert, ugye TV személyiség mm. meg még egy csomó ilyen Andy Richter, aki a szintén ilyen izé, kom, TV komikus figura, csomó ismert ember, akitől azt van az ember, hogy valami rettenetesen vicces dolgot csinálnak egy nagyon szomorú dologból, és ehhez képest az összes, amit eddig olvastam, mondjuk a felét olvastam ezeknek a kis eszéknek, az mind, mind ilyen uh, drámára veszi az egyik fele, a másik fele meg nagyon arra megy rá, hogy ő abból tanult, ami történt, vagy most meg milyen jól csinálja ezt a férj, vagy partner szerepet, és nagyon rossz olvasni. Tehát tényleg csupa humoros embertől sikerült valami olyan olyan, olyan témát előhozni, amitől elromlik az írás képességük valahogy. Janos, hogy a közös pont az a szerkesztő lesz, vagy valami ilyesmi. Tehát irányítottan kellett valami hülyeséget megfogalmazni, nem? Vagy lehet, hogy ez annyira stressz helyzet mindenkinek az életébe, hogy így nem tud könnyed módon írni róla, vagy nem tudom. Vagy nem akarta megalázni a hölgyet. Igen, igen, a talán pont a Stephen Colbert volt. Mindesetre az, az egyik eszébe így nagyon viccesen XXX, meg egyéb ilyen karakterekkel kivannak a nevek víve, és akkor az a poén az egészben, hogy így egyre több ilyen XXX van benne a helyzetekről, meg a helyekről, meg meg a személyekről, hogy ne ismerjen rá, aki, aki, aki említve van benne, és akkor ez erre a poénra megy rá az egész sztori. De mondom, hogy nagyon így éreztem, hogy ez valami nagyon vicces lehet, meg jól lehet átvezetni a, a múlt heti marriage témából ezt a, ezt a történetet, de, de ezzel mellé nyújtam. Az ennek igazából a tragédiája, hogy belegondolsz, akkor Honbi az... Az ebből már is egy egészen jóra fel. Igen, igen, meg ő aztán tényleg ennek a hangulatára milyen jó rá tud menni, nem? Igen, igen, igen. igen, meg... igen. Na ő csak az előszót írta, a védeném, de az is ilyen komolykodós. És továbbra is Na, és Tanulni lehet belőle valamit? <sínt> nem, nem, nem. Egyébként az összes írról nekem úgyis az a véleményem, hogy a nő volt hibás, tehát akkor mit tanuljon belőle az <sínt> Hát akkor... Szerintem, Balázs, neked is kellett volna érni ebben a könyvben, mert, mert akkor lett volna benne humor, vagy valami erő. De. Scott Harvath féle konzervatív megoldást hallottunk. Ó, ne is, ne is mondjátok. Most már, nem is tudom, negyedik ilyen hangos könyvnél vagyok a sorozatban, a kommandós sorozatba, sorozatban, és képzeljétek, teljesen komoly ez a kapcsolat. Most a legutolsó könyvben Eposztal, az a címe, amit hallgatok, ott ott a hárvát már szeretne összeházasodni, de a csaj még nem. És akkor ebből konfliktusan. A következő részben megtalálja szerintem ugye az érzelmes oldalát is a Scott, és akkor kész. Ebben egyébként van, van, van, van egy alzsánár. A kommandósok, ezt ugye szoktak az ember felélni a kommandósok az igaz szerelem, a kommandósok konyhában. Csomó lehetőség van van. Ezek ne, nem a kicsi... Vagy nem tudom, én egyszer olvastam valami féből regényt, és őt nagyon sokan szeretik, és nekem valamiért nem, nem jelent semmilyen uh, módon nagy, nagy ragaszkodást, vagy nem is tudom, és ott vannak ilyen kommandósok, akik igazából ilyen, ez a vi jópofe vicces, de nagyon mély kapcsolatban van a csaj, meg a fickó, mert nem tudom, kicsoda. A amikor itt a bűnözőket szájba. szájba igen, igen, igen, és hogy, hogy, hogy igazából azok a... Engem a science -ok sem meg az egyéb ilyen regényekben is ki tud készíteni, amikor nagyon jó pofa a kapcsolatok, tehát, hogy... hogy igen, iszen... igen. Iszonyú vidámak, és, és, és, és így, mint hogyha egy ilyen stand upot adnának elő ketten. Aha. Ez sosem vakargatja az egyik a melkasát, hogy közben semmi okos nem jut eszébe, csak az, hogy most izé, van-e még sajt, vagy most akkor ezt, Hanem mindig frappás mint a jó barátokban. Igen, igen, igen. Is, is. Hű. Nem, nem szabadna ilyen, ilyen negatív témával befejezni. Még tekerjünk rá valamit ide a végére, ami pozitív. Akkor ne égyezzon meg a hogy mert már a tény is, hogy a hölvén szépből vannak nők, Mármint olyan, akik úgy is működnek. Hmm. Aha, ez, ez érdekes. Meg most azon gondolkodtam, de ezt, amikor elolvastam ezeket a könyveket, és itt lefelírogattam le ebbe a kis podcast notes hogy sikerült női hölgyek írományait olvastam a héten, és ez teljesen véletlen volt hogy így sikerült, de maximálisan elégedett voltam, tehát amikor tehát van, amikor az ember itt tudja, hogy most nyújtól olvas, van, amikor meg egyszerűen nem, nem, nem, nem jut eszébe. Mind a kettőt szeretem, tehát szerintem vannak ezt, egy, ezt régen olvasom, hogy Virginia Woolf-os full hogy, hogy mindenféle szerzőknek különböző faktora a férfi új meg a női ö, ö, adalék, és vagy, na ezt nagyon szépen megfogalmaztam, tehát hogy vannak olyan férfi szerzők, akik nagyon nőiesek, és, vagy magas ez a női faktor, és vannak olyan női szerzők, akinek meg mondjuk alacsony a női faktora, és magas a férfi. Például a hogy az egy ilyen klasszikusan férfi szerző, de például a Proust az klasszikusan, tehát magas benne a női. Sok mindent megvagyarátod. Igen, vagy lehet, hogy igazán... A <laughs> Igen, de, de valójában vannak olyanok, akik, akiknél mindegy, hogy, hogy most tudnak. Például az a Skáci is ilyen, hogy, hogy, hogy remek... Volt az Old Man's War ban a fickó, de, de aztán meg női, női nézőpont karaktereket szedett elő, akiket én még nem ismertem meg, csak tudom. Tehát, hogy, hogy ez, vannak, akik ezeket tudják irányítani, vagy mozgatni ezt a szintet. Ezek szerint félből, nem? Tehát, hogy... De hát neki nagyon-nagyon maszkul, női karakter. És akkor finom voltam. Aha, értem. Hát akkor ő, ő, ő, se, ő se lesz hallgatónk, én azt hiszem. Most, most dühösen kikapcsolta, ha a, a, ideig Ha hát, ha a 10 millió ezt is idegenítettük, az -e biztos? Yeah. Na, azon gondolkod, ír... hogy van-e olyan népszerű magyar női író, akit még nem húztunk rá a sorozatban, tehát jövő hétre is ki kéne nézni valakit? De jó, kihovas. Hogy tűnik azt a másik őt, aki nem valakit, én nagyon lehúztam? De szerintem már érintettük a másikat is. Volt, volt téma, hogy melyik a jobb ringa, nem? Az nem arra gondolsz? De, igen, igen, igen, igen, de irodalmi oldalra nem is ezt meg. Hát a nem, jaj, is, a nem is úgy is Hát kész kéne olvasni hozzá. A és a vasvirág, de most már jöttek új versenyzők is, tehát a különböző új magyar női regény megújítók. Tehát ugye ott van ez a, a erdélyi nemes csaj, akinek nem itt eszembe most a neve. Ugrossolan hát semmi sem. Igen, igen, és, és, és illetve vannak ezek a női szerelmi regények, legalábbis én a metró uh, matricákból tájékozom. Igen, én... igen, én is valennan ismerem ezeket jól. Igen, és most így kezdesz rétegződni ez a női irodalom. Tehát nem csak az, van, hogy, hogy hogy koktél kairóban, meg, meg ilyesmi. Hát lehet, hogy ezek nem, azok a regények, nem, nem amit, nem amit, amit QR kódba jobban élveznénk, mint az eredeti szöveget olvasni. És most jutott eszembe, hogy, hogy régen volt egy ilyen magyar, amerikás magyar csaj, aki ilyen szerelmi történeteket írt, és az volt, a, hogy mindegyik a, a literát, ez a, a Clerkenet, vagy vagy hívták a nőt. Nem tudom, hogy el. Szerintem az egy ilyen szőkített, ilyen Gábor Zsas-szerű hölgy. Ö, volt, csak kevésbé sikeres. Költségeken, Szerint... de klára tessék. Mit, mit nem tud a Wikipédia, a klerkenet? Igen, igen, igen, szóval Rémlik, ez... igen. Hogy ezt a nagymamám, mintha olvasta volna. <gül> szóval vannak még itt, vannak ősi elődök, és, és, és ott a, úgy, klasszik, tényleg ott is mindig egy, egy városnév volt a, a címe. Egyébként a Wikipédiáról még annyit mondanék, hogy teljesen zavaró, hogy mikor rákeresek mondjuk a klerkenet, nevére, és bejön a Wikipédia oldal, akkor fölötte Brandon Harris fotója van. A, ugye most mindenhol berakják, hogy ö, adjunk nekik pénzt, és akkor olyan, mint hogyha a Claire a képen, és mindig van egy ilyen öt másodperc, amíg így felismerem, hogy, hogy ez most csak az a reklám. Ez a programozó fejű a Brandon Harris, vagy a Igen, a a bajuszos programozó. Bajuszos Volt egy ilyen patkó bajszul. Ez, minden... az, ez az ez patkó bajszú. Hosszúhajú patkó bajszú. Ah kell, phone. Fekete pulcs is. Ismerek Jó, el egy szép szót még az ilyen szakáll szerkezetre, de ezt nem lehet elsütni itt kiadásban. Hát most kíváncsi vagyok. Fé, bevállaljuk, mi is legyen. nem. nem, nem. 18-as én... karikát kiraktuk. Is. Nem, én nem, én nem vállalom be. Jaha! Azt ja. a képet, ami kialakult a hallgatóságban, hogy ilyen négy, a, a négy betű szavakat ismerek. Oké, okay. hát akkor, Marcia, ha elég komment lesz, akkor következő epizódjabban megmondja a Gabi, jó? Jó, oké. Okay. Hát, hát szerintem ezzel zárjuk, ez így jó, jó végszó. Sziasztok! Sziasztok!